як любитель романів, стільки ж разів вирушав разом із лікарем, коли незнайомець викликав його відвідати невідомого пацієнта в самотньому будинку. Ця дивна пригода може призвести у наступному розділі до розкриття таємничого злочину. Лондонець. «Гадаю, – сказав містер Трік, – це було 15-го ще й 16 червня 1925 року, коли до мене завітала леді, аби поставити те саме запитання, що й ви. Тільки вона влаштувала все так, ніби запитує від імені подруги, імені якої вона не назвала. Так, гадаю, я можу описати її досить добре. Вона була висока і вродлива, з дуже чистою шкірою, темним волоссям та блакитними очима. Приваблива дівчина. Я пам'ятаю, що в неї були дуже гарні брови, досить прямі і майже без рум'янцю на обличчі, і вона була вдягнена у щось літнє, але дуже охайне. Гадаю, це можна було б назвати вишитою ляною сукнею я не експерт у таких річах і в широкополому білому капелюсі з Панамської соломки. Ви, здається, дуже чітко все пам'ятаєте. – сказав Паркер. – Так і є. У мене досить добра пам'ять. Крім того, я бачив її і за інших обставин, про яких ви ще почуєте. Під час того першого візиту вона сказала мені, майже як і ви, що вона в місті лише тимчасово. І мене їй випадково порекомендували. Я сказав їй, що не хотів би відповідати на її запитання згоду. Закон, як ви, можливо, пам'ятаєте, Лише нещодавно пройшов остаточне читання, і я зовсім у ньому ще не розібрався. Крім того, швидко його переглянувши, я переконався, що обов'язково виникнуть різні важливі питання. Я сказав леді, до речі, вона назвалася міс Грант, що хотів би отримати консультацію фахівця, перш ніж давати їй будь-яку пораду, і запитав, чи не могла б вона зайти наступного дня. Вона сказала, що зможе, підвелася і подякувала мені, простягнувши руку. Беручи її, я випадково помітив досить дивний шрам, що йшов у поперек тильної сторони всіх пальців, ніби колись зівскознуло до лото чи щось таке. Я помітив це, звісно, зовсім випадково, але мені пощастило, що я зробив це. Міс Грант належним чином з'явилася наступного дня. За цей час я проконсультувався з одним дуже вченим другом і висловив їй ту саму думку, яку щойно висловив і вам. Вона виглядала досить стурбованою через це, власне майже більш роздратованою, ніж стурбованою. «Здається, досить несправедливим, – сказала вона, – що родинні гроші мають отак відходити до корони. Зрештою, внучата-племінниця – це насправді досить близька родичка. Я відповів, що за умови, якщо внучата-племінниця зможе викликати свідків, щоб довести, що покійна завжди мала намір залишити їй гроші, корона з великою імовірністю виділить майно або відповідну його частину згідно з бажаннями покійної. Однак це залишатиметься повністю на розсуд суду. Робити так чи ні? І, звісно, якби були якісь сварки чи суперечки із цього приводу, суддя міг би несхвально поставитися до заяви внучатої племінниці. У будь-якому разі, додав я, я не знаю напевно, що внучата племінниця виключена згідно із законом, я лише розумію, що вона може бути виключена. У будь-якому разі є шість місяців до того, як закон набуде чинності. І багато що може статися до того часу. Ви маєте на увазі, що тітонька може померти, сказала вона. Але вона насправді не є смертельно хворою, це лише проблеми з нервами, як каже медсестра. Хай там як вона пішла, сплативши мій гонорар, і я зауважив, що двоюрідна бабуся подруги раптово перетворилася на тітоньку, і вирішив, що моя клієнтка мають до цієї справи певний особистий інтерес. — Гадаю, що мала, — сказав Паркер. А коли ви бачили її знову, як не дивно, я випадково натрапив на неї наступного грудня. Я швидко і рано вечеряв у Сохо, перш ніж іти на виставу, у маленькому закладі, який зазвичай відвідую, було дуже людно, і мені довелося сісти за столик, де вже сиділа жінка. Коли я пробормотів звичну формулу про те, чи тут хтось сидить, вона підняла голову, і я одразу впізнав свою клієнтку. — О, доброго вечора, міс Грант, — сказав я. — Перепрошую, — відповіла вона досить холодно. — Гадаю, ви помиляєтесь? — Перепрошую, — сказав я ще холодніше. — Мене звати Трік, і ви приходили до мене на консультацію на бредфорд Кров минулого червня. Але якщо я вам заважаю, я піду геть. Тоді вона посміхнулася і сказала Пробачте, я не впізнала вас одразу. Я отримав дозвіл сісти за її столик. Щоб зав'язати розмову, я запитав, чи зверталася вона у якусь іншу консультацію у справі про спадщину. Вона сказала, що ні, і її цілком лаштувало те, що я їй повідомив. Продовжуючи підтримувати розмову, я поцікавився, чи склала двоюрідна бабуся врешті решт заповіт. Вона відповіла досить коротко, що у цьому не було потреби. Стара леді померла. І я помітив, що вона була вдягнена у чорне, і це підтвердило мою думку, що вона і була тією самою вонучатою племінницею. Ми деякий час розмовляли, інспектори, і я... «Не приховуватиму від вас, що міс Грант здалася мені дуже цікавою особистістю. Вона мала майже чоловічий розум. Можу сказати, я не з тих чоловіків, які надають перевагу безмозким жінкам. Ні, у цьому відношенні я досить сучасний. Якби я колись надумав одружитися, інспекторе, я б хотів, щоб моя дружина була розумною співрозмовницею». Паркер сказав, що що така позиція містера Тріга робить йому велику честь. Він також зробив про себе ментальне зауваження, що містер Трік, імовірно, не заберечив би проти одруження з молодою жінкою, яка успадкувала гроші і не обтяжена родичами. Рідко, вів далі містер Трік, можна знайти жінку з юридичним складом розуму. Міс Грант була надзвичайною у цьому плані. Вона дуже Цікавилася, якоюсь справою, що була на слуху в газетах того часу. Зараз уже не пригадую, якою саме. І поставила мені кілька напрочуд розсудливих та розумних запитань. Мушу сказати, я і справді отримав задоволення від тієї розмови. Ще до кінця вечері ми перейшли до більш особистих тем, у ході яких я випадково згадав, що живу у голдес Green. Вона дала вам свою адресу? Вона сказала, що зупинилася в готелі Певеріл у Блумсбері і що шукає у місті будинок. Я сказав, що, можливо, почую про щось у районі Гемстеда і запропонував свої професійні послуги, якщо вони знадобляться їй. Після вечері я провів її до готелю і попрощався з нею у вистебюлі. Отже, вона і справді там зупинялася. Не вочевидь. Однак приблизно за два тижні я випадково почув про будинок у Голдерсгрін, що раптово звільнився. Він, власне, належав одному моєму клієнту. Виконуючи свою обіцянку, я написав міс Грант у Певеріл. Не отримавши відповіді, я навів там довідки і з'ясував, що вона виїхала з готелю наступного дня після нашої зустрічі, не залишивши адреси. У готельному реєстрі вона лише вказала свою адресу як Манчестер. Я був дещо розчарований, але не думав про це більше. Приблизно через місяць, 26 січня, якщо бути точним, я сидів удома і читав книгу, готуючись до сну. Слід сказати, що я займаю квартиру, а точніше мезонет, тип житла, що займає два або три поверхи, усередині більшої будівлі та має окремий вхід. У невеликому будинку, що був розділений на два помешкання. Мешканці першого поверху на той час були у від'їзді, тож я був у будинку зовсім сам. Моя економка приходить лише в день. Задзвонив телефон. Я подивився на годинник. Була чверть на одинадцяту. Я відповів, і жіночий голос заговорив, благаючи мене, негайно приїхати до певного будинку на Гемстедгіт, щоб скласти заповіт для когось, хто був при смерті. Ви впізнали голос? Ні, він звучав як голос служниці. У будь-якому разі у нього був сильний акцент кокні. Я запитав, чи не можна це зробити завтра, але голос наполягав, щоб я поспішив, інакше може бути запізно. Досить роздратований я одягнувся і вийшов. Це була дуже неприємна ніч, холодна і туманна. Мені пощастило знайти таксі на найближчій стоянці. Ми поїхали за адресою, яку з великими труднощами знайшли, оскільки навколо була непроглядна темрява. Це виявився маленький будинок у дуже ізольованому місці на пустці, Власне, до нього не було належного під'їзду, я залишив таксі на дорозі приблизно за пару сотень ярдів і попросив водія почекати на мене, оскільки я дуже сумнівався, що зможу знайти інше таксі у тому місті у таку пору ночі. Він добряче побурчав, але погодився почекати, якщо я пообіцяю не затримуватися надовго. Я попрямував. До будинку. Спочатку мені здалося, що він зовсім темний, але незабаром я побачив слабке мерехтіння в кімнаті на першому поверсі. Я подзвонив. Жодної відповіді, хоча я чув, як дзвінко дзеленчало. Я подзвонив іще раз, потім постукав. Знову жодної відповіді. Був лютий холод. Я запалив сірника, щоб переконатися, що прийшов за правильною адресою, і тоді помітив, що вхідні двері були прочинені. Я подумав, що, можливо, служниця, яка мені телефонувала, була настільки зайнята своєю хворою господиною, що не могла залишити її, аби підійти до дверей. Вважаючи, що у такому разі я можу їй допомогти, я штовхнув двері і зайшов всередину. У холі було абсолютно темно, і, заходячи, я наштовхнувся на підставку для парасольок. Мені здалося, що я почув слабкий голос, який кликав або стогнав. І коли мої очі звикли до темряви, я проштовхався вперед і побачив тьмяне світло, що йшло з дверей ліворуч. Мені так здалося. Я гукнув. Можна зайти? І дуже тихий, слабкий голос відповів. Так, будь ласка. Я штовхнув двері і увійшов до кімнати, умибльованої, як вітальня. В одному кутку стояла кушетка, на яку, здавалося, поспіхом накидали якусь постіль, щоб використовувати її як ліжко. На кушетці самотньо лежала жінка. Я ледве міг її розгледіти. У кімнаті не було світла, окрім маленької гасової лампи із зеленим абажуром, нахиленим так, щоб світло не потрапляло в очі хворій. Вогонь у каміні майже догорів. Однак я бачив, що голова та обличчя жінки були закутані у білі бинти. Я простягнув руку і намацав електричний вимикач. Але вона гукнула. «Не вмикайте світло, будь ласка, мені боляче!» «А як вона побачила...» що ви простягнули руку до вимикача. «Ну, – сказав містер Тріх, – це було дивно. Насправді вона заговорила лише після того, як я клацнув вимикачем. Але нічого не сталося, світло не ввімкнулося. Справді? Отож, я припустив, що лампочку викрутили, або вона перегоріла. Однак я нічого не сказав і підійшов до ліжка. Вона промовила свого роду «напошипки». «Ви юрист?» Я сказав так і запитав, чи можу їй допомогти. Вона сказала, зі мною стався жахливий, нещасний випадок. Я не виживу, я хочу швидко скласти заповіт. Я запитав, чи нікого з неї немає. «Так, так», – поспіхом відповіла моя, – «моя служниця зараз повернеться. Вона пішла шукати лікаря». «Але», – сказав я, – «хіба вона не могла зателефонувати?» вам не можна залишатися самій. Ми не змогли додзвонитися, відповіла вона. Усе гаразд. Вона скоро буде. Не гайте часу. Я мушу скласти заповіт. вона говорила жахливим, уривчастим голосом, і я відчув, що найкраще буде зробити те, що вона хотіла, боячись її розхвилювати. Я присунув стільця до столу, де стояла лампа, дістав свою авторучку, та друкований бланк для заповіту, який я завбачливо взяв із собою, і висловив готовність вислухати її розпорядження. Перш ніж почати, вона попросила мене налити їй трохи бренді з водою з карафи, яка стояла на столі. Я так і зробив, і вона зробила маленький ковток, що, здавалося, додав їй сил. Я поставив склянку біля її руки, і за пропозицією налив ще одну склянку для себе. Я був дуже радий цьому, бо, як я вже сказав, ніч була просто жахливою, і в кімнаті було холодно. Я озирнувся у пошуках додаткового вугілля, щоб підкинути у вогонь, але ніде його не побачив. Це, сказав Паркер, надзвичайно цікаво та промовисто. Мені це тоді здавалося дивним, але вся ця ситуація теж була... «Дивною! Хай там як, я сказав, що готовий починати!» Вона промовила. «Ви можете подумати, що я трохи божевільна, бо моя голова так сильно поранена, але я цілком при розумі. Але він не отримає ані пенні із цих грошей!» Я запитав її, чи хтось на неї напав. Вона відповіла. «Мій чоловік! Він гадає, що вбив мене!» Але я збираюся прожити достатньо довго, щоб заповісти гроші. Потім вона сказала, що її звати місіс Меріон Міт і почала диктувати заповіт, залишаючи свій спадок, що становив близько 10 тисяч фунтів, різним спадкоємцям за заповітом, серед яких були донька та три чи чотири сестри. Це був досить складний заповіт, оскільки він містив різні механізми для оформлення грошей доньки в довірчий фонд, щоб вона ніколи не змогла передати жодної частини з них батькові. Ви записали імена та адреси залучених осіб? Так. Але як ви побачите пізніше? Я не зміг ними скористатися. Заповідачка, безумовно, мала достатньо ясний розум щодо положень заповіту, хоча здавалася страшенно слабкою. І її голос так і не піднявся вищі шепоту після того єдиного разу, коли вона гукнула мені не вмикати світло. Врешті-решт я закінчив свої нотатки щодо заповіту і почав переносити його на належний бланк. Жодних ознак повернення служниці не було. І тоді я почав по-справжньому хвилюватися. Також лютий холод або щось іще. До того ж було вже далеко за мій звичний час сну, і мене почав долати жахливий сон. Я налив собі щедру порцію бренді, щоб зігрітися і продовжував записувати заповіт. Коли я закінчив, сказав: "Як щодо підписання? Нам потрібен ще один свідок, щоб заповіт був законним". Вона відповіла: "Моя служниця має бути тут, за хвилину другу. Не можу зрозуміти, що з нею сталося. Гадаю, вона заблукала в тумані, – сказав я. Однак я ще трохи почекаю. Я не можу піти і залишити вас у такому стані. Вона слабко подякувала мені, і ми деякий час сиділи мовчки. З плином часу я почав відчувати, що ситуація стає дедалі більш моторошною. Хвора жінка важко дихала і час від часу стогнала. Бажання спати долало мене все більше і більше. Я не міг цього зрозуміти. Незабаром мені спало на думку, хоча й почувався отупілим, що найрозумніше було б покликати таксиста, якщо він іще там, для того, щоб він засвідчив заповіт разом зі мною, а потім самому піти шукати лікаря. Я отак от сидів, сонно, прокручуючи це в голові і намагаючись зібрати енергію, щоб заговорити. Я почувався так, ніби величезний тягар інерції тиснув на мене. Будь-яке зусилля здавалося майже понад мої сили. Раптом сталося щось, що повернуло мене до тями. Місіс Сміт трохи повернулася на кушетці і пильно вдивилася в мене, як мені здалося у світлі лампи. Щоб спертися, вона поклала обидві руки на край столу. Я помітив з виразним відчуттям чогось несподіваного, що на лівій руці не було обручки. А потім я помітив щось іще. У поперек тильної сторони пальців правої руки йшов дивний шрам, ніби зісковзнуло до лото, чи щось подібне. Паркер випростався у своєму кріслі. Так, сказав тріх. Я бачу, що вас це зацікавило, а мене тоді це вразило. Точніше, вразило не зовсім те слово. У моєму пригніченому стані це вплинуло на мене, як якийсь кошмар. Я на силу випростався у своєму кріслі, а жінка знову відкинулася на подушки. У цей момент пролунав несамовитий дзвінок у двері. Служниця? Ні. Дякувати небесам. Це був мій таксист, який втомився чекати. Я подумав, я не зовсім впевнений, що саме я подумав, але я був стривожений, я видав якийсь крик чи стогін, і чоловік зайшов прямо всередину. На щастя, я залишив двері прочиненими, як зайшов у них. Я достатньо панував себе, щоб попросити його засвідчити заповіт. Я, мабуть, мав дивний вигляд і говорив якось дивно, бо пам'ятаю, як він переводив погляд з мене на пляшку з бренді. Однак він підписав папір після місіс Міт, яка написала своє ім'я слабкою, нерівною рукою, лежачи на спині. «Що далі, шефе?» – запитав чоловік коли все було зроблено. На той час мені було вже страшенно зле. Я зміг лише сказати «Відвезіть мене додому». Він подивився на місіс Сміт, потім на мене і сказав «Хіба ж немає кому доглянути за леді, сер. Я сказав «Викличте лікаря, але спершу відвезіть мене додому». Хитаючись, я вийшов з будинку, спираючись на його руку. Я чув, як він бурмотів щось про те, що це дуже дивна справа. Поїздки додому я не пам'ятаю. Коли отямився, я був у власному ліжку, а наді мною стояв один із місцевих лікарів. Боюся, ця історія стає дуже довгою. Коротше кажучи, схоже таксист, який виявився дуже порядним, розумним хлопцем, знайшов мене наприкінці поїздки абсолютно непритомним. він не знав, хто я, але порився у моїй кишені і знайшов мою візитну картку та ключ від дому. Він відвіз мене додому, підняв нагору і вирішивши, що якщо я і п'яний, то такий п'яний, що гіршого і пошукати не можна, і по-людськи сходиби покликав лікаря а висновок у лікаря був такий – мене сильно накачали вероналом чи чимось подібним. На щастя, якщо метою було мене вбити, доза була сильно занижена. Ми ретельно розібрали справу, і в підсумку вийшло, що я, мабуть, прийняв близько 30 грант цієї речовини. Схоже, цей наркотик важко виявити аналізом. Але лікар дійшов до такого висновку, розглянувши справу з усіх боків. Безперечно, у Бренді щось підмішали. Звісно, наступного дня ми пішли оглянути той будинок. Він був повністю зачинений, а місцевий молочник повідомив нам, що мешканці були у від'їзді вже тиждень і мали повернутися лише десь за днів десять. Ми зв'язалися з ними, але вони виявилися абсолютно звичайними, порядними людьми і заявили, що нічого не знають про це. Вони звикли час від часу їздити, просто зачиняючи будинок і не турбуючись про доглядачів чи щось таке. Чоловік природно одразу приїхав розслідувати справу, але не виявив, щоб щось було викрадено чи порушено. Ну, окрім того, що пара простирадул, та кілька подушок мали сліди використання, а в вітальні використали відро вугілля. Вугільний підвал, де також був електричний лічильник, був замкнений, а лічильник вимкнений ще до від'їзду родини. У них, очевидь, було трохи здорового глузду, що й пояснює холод і темряву у будинку, коли я туди увійшов. Відвідувачка, схоже, відсунула засувку на вікні комори одну з тих звичайних, нетривких речей, ножем чи чимось подібним, і принесла власну лампу, сифон та бренді. Зухвало, але не так вже й складно. Про жодну місіс Сміт чи місіс Грант ніде не було і чутно, як ви здогадуєтесь. Мешканці будинку не горіли бажанням починати дороге розслідування. Зрештою, вони втратили лише вугілля, на один шилінг. А я, поміркувавши і побачивши, що мене насправді не вбили, і нічого такого не сталося, вирішив, що краще пустити справу на самоплив. Це була дуже неприємна пригода. Впевнений, що так. Ви ще колись чули про місіс Грант? О, так. Вона мені телефонувала двічі. Один раз десь через три місяці, і ще раз лише два тижні тому, просячи про зустріч. Ви можете вважати мене боягузом, містере Паркер, але щоразу я їй відмовляв. Я не зовсім знав, що могло статися. Власне, думка, яка склалася в моїй голові, була така, що мене заманили в той будинок з ідеєю змусити мене провести там ніч, а потім шантажувати. Це було єдине пояснення, яке я міг придумати, щоб зрозуміти, чому було застосоване снодійне. Я вирішив, що обережність – краща частина доблесті, і дав казівки своїм клеркам та економці, що якщо міс Грант колись завітає, мене немає і не очікується. Хм, гадаєте, вона зрозуміла, що ви впізнали її шрам на руці? певний що ні. Інакше вона навряд чи знову звернулася б до мене під своїм ім'ям. Що ж, гадаю, ви маєте рацію. Отже, містер Тріх, я дуже вдячний вам за цю інформацію, яка може виявитися дуже цінною. І якщо міс Грант зателефонує вам знову... До речі, а звідки вона дзвонила? З телефонних будок, щоразу. Я це знаю, бо оператор завжди повідомляє, коли дзвінок із громадського автомата. Я не просив відстежити дзвінки. Ну, звісно ж, не просили. Ну, якщо вона зробить це знову, будь ласка, призначте їй зустріч, а потім негайно повідомити мені просто дзвінок у скотланд ярд і мене завжди знайдуть. Містер Тріх пообіцяв, що зробить саме так, і Паркер попрощався. А тепер ми знаємо, думав Паркер, повертаючись додому. Знаємо, що хтось дивний і безпринципний наводив довідки про внучатих племінниць у 1925 році. Гадаю, слід перекинутися слівцем із міс Кліпсон, просто щоб з'ясувати, чи є у мері Віттакер шрам на правій руці, чи мені доведеться розшукувати ще якихось солісаторів. Розпечені вулиці здавалися вже не такими гнетючі схожими на піч, як раніше. Власне, Паркер був настільки підбадьорений своєю зустріччю, що навіть подарував колекційну картку, яку знайшов у коробці цигарок першому ж вуличному хлопчиську, який до нього причепився. Друзі